أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزت عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين د شوی سبق کې التحیات لله د جبی ټول عبادتونه خاص دا الله د پردي په دی باندې خبر شي وا نن دا باد دویم قسم ذکر کو لته عبادت چېوو د په درې قسمه باندې او یو غبات چې د هغې تعلووق د جبي سره دی نو هغې ته ووي د جبي بات یم قسم عبادت د هغه تعلق د بدن سره دی هغه ته وایي بدني عبادت او درېم قسم عبادت دی مالی عبادت چې دا غي تعلق د مال خرج کولو سره دی تو سمرے عبادتوں نے چیزی دعوتون خالص تا اللہ رب العزت دفا رئی و دیکھے با دا اللہ رب العزت سر بل سوگ شریک نہ جوڑا وئی اتحیاتو لیلہی د جې به ټول عبادتونه خاص د الله د لپاره دي نور پسې سبق ده او صلواتو داننن زمنګ سبق ده او صلواتو او بدني ټول عبادتونه هم د الله د لپاره دي د کوم عبادت تعلق د بدن سره دی بدن په کې بدن په کې کړيږي هغې ته سو بدن بعد ی بدنې بعد دا هم خاص دا الله دپارې اوس سواتو یو منکوزار یو نرینا یو زنانا د لایچی پمونځکي وې او صلواتو دا پمونځکي د الله ربلز سره یو لوڅکي یو وعده کوي چې الله زما بدن هر قسم عبادت با استاد باندې پدې کې بزو تاسو سره بل څوک شریګ نه جوړوم د بدن په عبادت کې کاغ قیام دی چې ودرېدل لي و احترام کاغ وکوو ده ټټدل که د کېدل او کاغ سجدده ده سټ ته ب قزاقی تعلق د سجده سره دی نووم بدا خاص دا الله د پاره ای چې الله قزما سجده دا قوم طالبیکوم کرو کو دا نه صرف طالبیکوم د قیام دی ودری دلی نو وسوالاتو دا به صرف تعال کوم دو شانتی طواف دی نو وسوالاتو یلدا تواب به ام صرف ستاره پار کوم دارنګي حاج او عمره لجي کوم خلک لاړ شي خواانه کابی سره جو ته یوه ګټه ده غته وي حجر یا سوود ناغ ګټه چې کمم دا ناغ کولهول الله دا به صرف ستا د پااره کووم د ګټې لاوا نورې ګټې کاغه به درګاونو کې دي که زیارتونو کې دي غ به نخت کووم اوسو او بنی ټولي بعضتونونه هم دا الله دپاره دي کم سبق چې منغوایو د دې سبق ترجمه بار بار زویم دا زو ته علم دي دا یا د علم دي دا خبره ده چې بار بار کوم چې کمی زران نه درس لرازي دومره خپل وو خوبه سی ټای موبه سی اورا شي راجمشي او څه اېز د نکی د دې سبق وایلو مطلب دای تر چې دا دلته بیان لا راتل ندي کمی ځانانه چې دلت راځه مسجدیا د دې مدرسې نه علاوه موبایل باندې چې اوري نو ټول ځانانو ته ستاسو د را جمم کېدو مقصد د هغه به ده کړړی یاد وي سبقي دا به نه وایي چې سووک د تپووکي چې ته د پیر کوورت چرته ځې سهځې داسې به نه وای چې زه بایان لظم درس لزمم واییه سبق لزمم تکه په وضو کې دا څنګه سبق دی بس په خپل ځخه کې یو سبق دی پکاره خدای چې موږ روزه نوایو لکه روزا نه پکور کې بیا ځوتوي نو سبق زموږ ته دی او صلوات او بدنې ټول عبادتونه هم خاص دا الله زړه لپاره دي کله یې هم کې و ابم صرف دا الله دا پاري کو رکو دا ابم دا الله دا پاري که سجده دا اغه هم دا الله دا پاري که تواف دے ابم صرف دا الله دا کوري وليطوفو بالبيت العتيق کم خلک چې دا قران دا خبر نه دي د مونږه خبر نه دی د دینه خبر نه دی چې په مسکه هر ورځ په هر تحيات کې په هر قاعده کې من د الله رب ول عزت سره یو ډیر لوې وعده کوو من د الله سره لوو اس کوو چې الله زماده بدن عبادت به صرف ستاد باري اغه خلق روزانه د الله وادي ماتي داغی رکو ارشبت. دا غیر رکوع ور شب اغیر روزانه د الله رب العزت غواده ماتي رکوع دا بیا مړ یا جوندی ته کوي تجده دا على سجده هم قبرو ته کوي قبر تک کته قیام دې عدب سرا ودری ددی د قبر مخیتا او قبر تا شاکاینو بولے و عبادت بابا قبر تبے شاکیگی نویدا خانه دا دام عبادت دے دام پہ عبادت کرا گے د بابا قبر طرف تخپی نائڑے دام د دا بدن عبادت شو د چا دا پارا د بابا د پاره او قران کې الله رب العزت زه به دې ویلی دي او عبدو ربکم يا خلکو عبادت به صرف او صرف زمانه پاره کوي عبادت څو قسمه دي کم کم جبي عبادت د بدن عبادت او دمال مال عبادت عبادت څو قسمه دریغه قسمه عبادت درې قسمه کم کم د جبی عبادت د بدن عبادت د مالی دا یو صرف او صرف د چاده پاري دا الله د پاره بهي قران کې م الله رب العزت و یا ایو الناس ای خلکو اعبدوا ربکم ای عبادت کوی د یو رب خپل عبادت په څو قسم دی درې قسم دی د جبی عبادت د بدن عبادت دمال مال عبادت صرف دا بسره او صرف دا الله لپاره به ښه کئیو سڑے دا اللہ نے قبر ته سجده کئی بابا تا روکو کئی بابا قبر تا کتا کی گی دی سکتا یا دا بابا قبر ته سلام کئی دا اس سلام نا دے کئیو سڑے دے حجر اصوت د دے نیشی رسے دے دے باد اللہ نا دا اس سلام کئی سلام ہوتا روز داخله چې کړه لا مشرکان چې دي د ذکر په یو قبرستان دیږي یا د یو زیارت په خاطر دیږي د لاله لاسو چت کی لاسو تو چت کی دام بدني عبادت کراږي یا قبر تدزي خپل هغه طرف ته نه اړي دام بدني عبادت کراږي دا او ته دا کومه تعظیم کو تب صرف او صرف د الله کې د الله نه کوي د الله سره دومره مين نه نشتا او د غیر الله سره دومره مين نه دا نو التحيات لله د جبي ټول عبادتونه لله خاص دا الله لپاره دي وصولواتو. او او بدني ټول عبادتونه هم خاص دا الله لپاره دي بدني ټول عبادتونه خاص دا الله زپارا جی کروکوکې نو خاص د الله زپارا د په خشیش ماته سپیکر خړی کروکوکې نو خاص د الله زپارا کسج دکې نو خاص د الله زپارا کټواف کې نو صرف او صرف د بیت الله قبر تواف خلک کی قبرونو توافونه کی قبر تروکو سیدی کی په مومونسکې د کمې واده کولی او دا ت چللو کو خبر نه دي که نه جام قې ک وګورې سې حاج اللهسه وي سبق زمونږسه دی اوس سواله وااتتو او بځنی ټولې بعض تونونه هم خاص دا الله دپاره دي سې حاج والله سمسیپاره سو حج حاج ولله سممه سپاره سف نمبر تین سووا یت نمبر دی سط تر د چیت تر نهبات سط تر واوییم دو ولله سمي سفاري یا مقت يا ايو الذين امنو خبرداري مؤمنانو اركعوا وسجدوا وعبدو ربكم اي ایمان خوندانو رکوع ک गवاي لستری فوتب چالما ک गवاي الله علم وڅ جوړو او که څه اېدا کوي صرف او صرف د الله لپاره به کوي زکه چې دا, دا بدني عبادت دی او بدني عبادت بس صرف او صرف د الله لپاره دا کوي دو شانتي قرانه کریم دلته هو کومو کو په بل کې کیه مانا کې کی چې خبردار ګوره اچھا تبل چالو نه کی سورته حامی مسجدو ګوري وګښټه متی پارا سورته حامیم سجده سلریشته متی پارا 24 وا پارا پارا 24 سلریشته متی پارا سورته حامیم سجده وَمِنْ آَيَةِهِ الْلَيْلُ وَالْنَهَارِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ سِجْدَ مَكَوَئِ بَدَنِي عبادت مَكَوَئِ لِلشَّمْسِ دَنْوَرْدَ فَارَةً نورط دن بخل کو سجدی که وَلَيْهُ حُصُم خَلَقْقِئِ بَدُنِيَةِ اشتَهِ وَلَا لِلْقَمَر او نن نور او ما نور ته سجده کوي نه سجده به چاته کو اوس جو دورې الله سده به ص او صریف الله ته کوئ الله زیغ الله خله کوون نه چې دا نووره اوسپوم پیدا کړي دي نور اوسپوم چې چا پیدا کړي سجده بم هم صرف الله تهکهې نووره اوسپوم ته بهسییده نه کوې وژ نه بعض او قات داسې اوس دسهار مانزنه بعد یو وخت داسې دی چې پاغې کې نه نف اجازت نه او د ماخام دمانزنه مخکې د مازیګر دمانزنه بعد او د ماخام دمانزنه مخکې نه نفرل اجازت نهشتې ولې ده چې په دغه وختې دما خام په دې ټیم کې دانور په کوزېږي او د سهار په دی ټیم کې د مانځنو وروسته دانور را پراختو شي د کله چې دانور راخیږي نو هم چې کم خلک دانور عبادت کوي هغه خلک نور تبه سجده پرېږي نو مونږ ته منه راغله چې خبردار تاسو په دې ټیم کې الله تم سجده نه کوي وله تاسو دغې مشابهت بره شي دومره زمنګ شریعت مونږ ته احتیاط کوي احتیاض تاسو به چرته داو اگر چې تاسو الله تکوي تا لیکن ستاسو داغي به مشابهت راجو پیغمبر منه کړلا منت شبب بقومن فهو منهم چا چې د یو قوم سره مشابهت کو یو یو کو باقیدو پا پامل کی مشابهت یو کو پاقیدو پامل کی فهو منهم دیم داغي نه دی نسیدو به تریپ او تریپ سیدا رکو بدنی عبادت د بسرف او صرف چالي د به الله دا پړی الله نه الاو بل چا دی اجازه تو <سجد با دا> نشتا قرانی کریم کې الله رب العزت زموږ استاد او د پاره او د قیامت د قیامت په وري دراتلون کو خلقو دا پاره او عبرت ذکر کړل اے انسان عبرت او اخلا ته لږه خپل بدني عبادت د الله نه سیوا ده بل چا ده پارکه نو غیر الله ده پارکه هغه مارغان الله بي دګړي هغه مارغان تم پته ته چې عبادت تر پو سترد چا حق ده دا الله حق ده راشي ووګوري سورۃ عمل کې الله رب العزت د یو مارغې خبره ذکر کړي هغه وقا کېدا سليمان الالسلام او سلام یو پیغمبر ده سلیمان علیہ السلام حضرت واغتہ مارغانو وشهر دګه نا مشرق به تا پوسکی کړه نا پلو کشرانو سلیمان علیہ السلام بادشاه حضرت واغتہ تپوسی وګو مارغانو کی څوک غیر حاضر خنیشتی ویجی هو دوت په کی نشتی هو دوت په یره ملاقاترګ چنچن مغداری او پرنکیم داغی پشاندی. سترگی، سری غنتگی سترگی او پده سر تا جی پتکے پسر جی. پویشویں. سلیمان علیہ السلام آدھری او آغاز تا اگز تا اگز تا قصہ دا. آن سلیمان علیہ انور مارغانوی جنیشتی. مولا چرګ نیشتی. پیغمبر دی او هغه نخ مارغې نه خاري پتاول کېدل چې پیغمبران په غيب وباندې نه پويږي پیغمبرانو سره دغه ویلم نه وي او دوه چرغه سليمان عليه السلام ته تاسو کو ته چرته وي کم خو تاسو سفرو چرته تلوي ناغا حدود و تخبر کئی سورة نمل آیت نمبر تئیس اینی وجدتو امراتا تملکوهم و اوطیت من کل شئین و لہا عرش نازیم آیت نمبر 24 گرے وجدتو ها و قومہم یسجدون لشمس من دون الله اے سلیمان علیہ السلام ما یو قوم ولیدو داغ قوم مشر سرینو مشر بخ نزیر وا تک چو کنه زنانا وا خزا وا او دویم کار می بکی دا ولیدو و جد تو ها و قوم هم قوم ما ولیدو و دیستر گومی ولیدو هغه قوم یس جو دونا لشم سی من دون اللہ کہ اغی بدنی عبادت کئی کہ اغی بدنی عبادت کئی سجدہ کئی سجدہ سشے دے بدنی عبادت دیکھنا اغی بدنی عبادت کئی اغی سجدہ کئی لشم سیدنور من دون اللہ سی وعطا اللہ و دورتاں دا پتا دا جو بدنی عبادت بسرف و سب دچادہ پا رہی سجدہ بسرف و سب دچادہ پا رہی دا الله د پاره به دا, دا الله نه سیوا نه نورد پاره نه بد سپمید پاره نه بد مرد پاره نه بد ژوندۍ د پاره نه بد پیغمبر د پاره مانه راغلی دا مرغی ته د دې شعور الله ربو ل عزت اچو له او انسان سره د دې خبره شعور لشته اگر چې په خله باندې وای ات تحیات جو پهجببه وي په خولو ووي اتته حياتې الله یا الله د جیب ټولې بعد تونه خاص ستا دپره دي اوس سواله اتو او بځنی ټولي بعض تونونه همستا دپره دي او پوهږې نو لکه د توي پشان دی زوتئ په مو الفاظ خوي ټکې خووي او دا توي پشان دی زوت یا تووتی وو که تا دا زوت کړی دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا خبره توتي دې پنجې نه بهار وونه وزې کې ټپس به را شي کارغه به شي تا به ووتخته د ټکې یغ یاد کړی وو ورو ځانانه به ووي خپل ځان ته به و تو دد پنجې نه بهار و نوونه ووزې او که ددېره بهار ووتتي کارغه به را شي او تا به و تخته تا به و شي یو ور دا توې بهر را وتته د داګې اول سبق وی سبق زوتی لیا دی ایسا شدیو ته سبق اللے کا نا سبخ زوتی او پا دی که کارگر آگئے کارگر آگئے و پنجو که ونیو او پاوا کی اوچد کو چې پاوا کی اوچت کو نو توتی بیا ہوئی توتی دا پینجرین باہر ونو دی کنی کارگر بتے ہوتاکتی حالا کیا کارگر په خپلو پنجو که نیولے دی خبر او خواہ کونی لیکن پا ایدو پی نو نو مثال هم دا غو تی دی من خبره خو کو او پوی غو پینو چې دا ز سره مو سره ما الله دې پمږه پووکی پدغه مقصد او پدغه غرض سمره لوې خبره ده چې کو منس کی من دا الله سره وعده کو او هغه ماته او پوی غو نم تطم نهی چې دا وعده هم ما تکله سمره خلک دي غریبان خبر نه دي دیګنه دي سمره خلک دي په درزنونو نو په زرګونو نو په کورونو په لکونو لکوو خلق دي چاغو سجددي په تحيات کې دا لا سره یو واده کو بار د مون ماتي بهار بیاغ واده خذا سجد خبرون ته لګيښ ده م راضې یو خبر ته به سرخ کته کړیژوندي ته ما ترشي درس کې ویللو سبحانو ر بیا کې می ویللو یو سړی دی لکه بعضې هم په دا, دا بازی خلکې چې هغه خو احترامي په ځوره کې نه زمو مشر سره جلاس مې لاوي قبیله والے اکثریت یې چرته دا کوئټه والے یا افغانۍ دی کدا بشي مالې ځلیا ګرځي په خپل نیت باندې به با وای چې مداخلو نه چې کله یو مشر سره مې لاوي غنځي څقطه بشي بالکل سیراټټ بشي راخه ته بشي دا حرام دی دا بترف او ترف الله تکید. کېید لا لاو چا دپاره بې نوبی ل سره ته سرسلام ساب به اراام یو زید نبی نوبیر اسلام ساحاب اراام لګلی نو یو بادشاہ چاخوالهته سوال جوابو نه ساب به ایکراام ناستې د سره او د بادشاہ چاخواله بچی چې راتو. کم یو کس به چې دن راتو توو دفتر تا. دغه محل تا. داغه کمريسه به چې دن راتللو ناول په سر به هغهه با چا ته به ته وکله سر به او تقته کو بیا به د بعدشا طرف نهوتوا چې واته وکم دی صابو چ وکتل چره ده یو جایل سړی دی یو بعدشا دی د دا حیثیت نهشتې او دا خلک پر چې کم یو وزیر را ي کم یو نوکر را ځي کم یو سړی را اول د تهسیده وکي روکو ته کی، بیا د هغې نو د خپله مسله کوي مصابو مشوره وکله چې مونږ به نن نه بعد نبی علیہ السلام قواله زو ناول بنبی علیہ السلام سجده کو رکوع و تکو زکه نبی علیہ السلام قواله دی زیاد اقدار ده د دې مشرخه خوغه مشر پیغمبر زمونږه لپاره غوره ده صاحب اکرام راغلل نبی علیہ السلام ته وی چې مونږ بدن نن بعد دا کار کو زکه مونږ بادشاہ دو خلق وته ته و سجده کو ولا نبی علیہ السلام وی خبردار رکو و سیدا د بدنی عبادت ده او دا به صرف د الله د بل چا د لپاره دا به ماتنه کوي صحابو په خپل سوچ او په خپل دماغ باندې ووای چې دا مونږ خکو لیکن خبره به تپوست وکې خبره به راځي قران له خبره به راځي پیغمبر له چې پیغمبر په سینو کې څه صحیح ده به صحیح او کې غلط ده به غلطه یې یا به تخوکه یې کنه ژره ما خو یې را په خنیت دا کار کو تا په خنیت کو لیکن خبره به ته تله یاد لری بدنی عبادت نه صرف چاله ده التحیات لله د جبی ټول عبادتونه لله خاص د الله لپاره دي او صلوات او بدنی ټول عبادتونه د جبی ټول عبادتونه خاص د الله او د بدنی ټول عبادتونه هم د الله لپاره دي دا بدن د رکوع سجدا د بدنی عبادت دی دا باندې مرد تکې نه بجون دي تکې يهوديا نو اغيبا د پیغمبرانو خبرون ته سجدي به کولې کوم پیغمبر مې وفات شو داغه په قبر به ګمبذ جوړ کو او داغه قبر ته به باقيدا و سجدي به کولې غخت نه به دي ل السلام په خیر او خیر خبره کړوا نبي ل السلام وي لان الله اليهود و الله دې پلالنت کی الله دې لاناتيان کی الله دې د خپل رحمت نه محرومه کی څوک يهودو نوصاره اتخزو قبر انبيایي مساجدا چاري بدني عبادتو کو چلا آمد. پیغمبرانو لا پیغمبرانو د قبرونو عبادت شروع کو داغ قبرونو ته دا سجده شروع کله لبې اسلام لا نل الله الله د په لانت کې خیرې ور ته وکلی پیغمبر خیرې چاته کړديغ چاته کړي چې سوک د پیغمرانو قون ته دوباره بیا وایم پیغمبر خیر چاته کړلدي څوک چې د چاقبون ته سج دی کوي د پیغمبرانو د چې د پیغبرانو قونو ته سجد کوي هغې باندې الله لانت ہی. پیغمبرانو مقام مچد دی که نه اولیاء نو چې دا اوولیاو قون ته کوي هغې خو کو بخام وخئ بخا خلق پراته دي تو سجده باندې پراته دي سره کته کړه دي نيات لری او زمنګ دین زمنګ شریعت چې کم حکم مونږ تاغي نه خبرول به ګرځي خلق اجدان خبر نه دي ډېر خلق داسي ډېر زنان داسي چې عمر نه سپهتا او یو کارو ته ورسی ه زانان ته د مون ترجم وردي د مون د خبر خبرې چې په د مون ترجمه کې صرف دا ټکی ویل نهدي لکه د دوی پشان دی چې پوهږې پنو بلکې دا خپل عمل کې را وستللي په د ځان پو کوللي کمې وادهې مونږ د الله سره کوو چې هغه واې پروکو وا په مون کې دی واده وکو د مون نه بعدغ واده ما تکله دا کم سبق چې ویلې کېږي دا زه ته وي و زنانو ته دا پیغام دی او دو به خبره ده چې د سر نه ز ته هر درس ل چې راځي د سر نه ترجمه ترجمهغا ووروي زننانو ته یو بلته او را ووي چر دی اوادې دا کم در شروعکرلی دا خو زمونږ د پااره شروع دی نو ماه خو ته زماهوارو چې شاته ماه را ځي که نه را راو ورو وليو بلتا د دې شرم نشتی پ دې کې شرم نه نه کوي ها پ شرم نشتی نه دا زوود کوي او دا یاد کوي درсна فورن بعد تاسو ترتیب دا کار ده کورون ته دومره زرمه زیاده کچې دومره تاسو سرار شي پو ګټا نیمه ګټا یا ګنټه تاسو نممره یو لس میټه پهې نورې ساارږي د ترتیب پهار درس کې دا کوي لس منټه نوورې ساارږي نو یوم یاد ووي او زوړ پهېمه را وئي دی سره به ستاسو مون سر جم په تاسو شول ته د اوس مونږه په لږ وختې کمی سره ووررس دوته یا د لغ وخت اوس ګوره د مون تر جمم شي دا د کوئ اخیر کې